Тоді й бгуни не були страшні, ніби це так легко і просто зробити, чорний вепер з викликом подивився на гостей. Тур вражено здвигнув плечима й замовк, сини насупилися. Тут у розмову втрутився, княжич Радогаст. Мені здається, звістка, привезена русами, така важлива. Що легковажити нею не слід Чи варто зараз посилати слів Як радить старішина, не знаю А от сторожу у поле Пошлимо негайно І усіх полян оповістимо про загрозу Загляд би минуло 20 чи 25 літ Як ми звільнилися від гуннів Боюсь, коли б вони не запрягли нас у ярмо знову Ми не повинні згорнувши руки ждати Поки на нас нападуть Треба вдарити першими. Чорний вепр хрипко засміявся. Ха-ха-ха, мій брат дуже войовничий. А з якими силами йти? В уличі, вгадаю, воїв було не менше, ніж у нас. Бо ж усім відомо, яке то багатолюдне плем'я. А де вони зараз? Розсіялись по степу, мов туман. Лягли кість ми. А сам князь Добромир Теж збирається до пращурів Що ж ти радиш, не розумію Розсердився Радогаст То не віриш, що гун не близько То сумніваєшся Чи варто запрошувати На допомогу сусідів То не бажаєш посилати Сторожу в степ Що ж по-твоєму робити Слати слів до Ярнака Що? Так «Слати слів до Ярнака», – твердо повторив чорний вепр, «і запевнити його, що ми, як і при отілі, будемо підкорятися гуннам і справно сплачувати данину». «У тебе боги відібрали розум, вепре!» Радогаст схопився з лави. «У тобі заговорила гунська кров!» «Тобі хочеться підкорятися Ярнакові?» Ну і підкоряйся, будь ласка, але сам. А ми хочемо залишатися вільними людьми. Чорний вепер спалахнув, теж схопивсь на ноги, і, мов молодий, задирикуватий півень, став насупроти брата. Чорний чуб його настовбурчився, широкі ніздрі роздималися, а в очах заблискотіли злі вогники. Так, я гун, я внук великого тіли. У мені заговорила, як ти кажеш, гунська кров. Він викидав слова, як каміння із пращі. Ну то й що? Хіба разом з тим я не княжич Полянський? Хіба мені серце менше болітиме, коли пролється більше Полянської крові, ніж гунської? Мені жалко і тієї, і другої. Ось чому я хотів би миром домовитися і своїм вуйком Ернаком, щоб поляни мирно спокійно сиділи на своїх місцях і платили данину. Краще важка данина, ніж легка смерть. Крім того, ніхто зараз не може сказати, якою буде данина. Тож, гадаю, варто переговорити з Ернаком. Може, він зовсім не має наміру нападати на нас. А може задовольниться нашими запевненнями, що ми як і приятелі Увійдемо в Гунський союз. Ні за що? Тільки не в Гунський союз. Ти не відаєш, що говориш, вепре. гнівно вигукнув Радогаст і стиснув перед своїм обличчям кулаки, мов захищаючись від брата. Сварка, що раптово вибухнула між княжичами, страшенно вразила тура і його синів. Подив. Замішання, білі гнів поперемінно відбивалися на їх обличчях. Ясно, що братів від рішучих дій стримують тільки присутність старого батька, а помре він, між ними відразу розгориться справжня війна. Що тоді буде з полянами? Сварку припинив князь. «Годі вам!» – підвищив він голос – Наслухався я вашого крику, тепер послухайте мене.